Glasbeni ciklon. Odaja o tem, kako izstopiti iz zvočne zanke 20. stoletja. O avtorju ki mu bomo v današnji oddaji posodili v H, bi lahko ali morda celo morali govoriti veliko več, kot pa nam to dopušča struktura oddaje. Tako presodno pomembnost pripisujemo nemškemu glasbenemu pionirju, skladatelju in ekscentriku Karl Heinzu Stockhausnu. V današnji oddaji bomo prisluhnili trem njegovim prelomnim delom – Kontrapunkte, Gesang der jungling in Helikopter Streich kvartet. Stockhausen je s svojevrstno kombinacijo senzitivnosti, zvočne rigoroznosti in sofisticirano metodologijo komponiranja ena najbolj razburljivih in inovativnih glasbenih osebnosti v minulem stoletju. Z glasbo se je kot sirota pričel ukvarjati že zelo zgodaj. Muzikologijo, filozofijo in nemščino je študiral na univerzi v rodnem Kölnu, kjer se je k malo priključil novim avantgardnim gibanjem v glasbi. Med drugim se je glasbeno izobraževal pri Adorno in Messienu. Ta poznanstva kot študiji fonetike in informacijske teorije so predstavljali predsoden vpliv na njegovo delo na področju elektronske glasbe. Tako se je že v sredini 50-ih let uveljavil kot eden ključnih pionirjev elektronske glasbe. V dekadi, ki je sledila, je kreativne odnose vzpostavil še z drugimi velikani sodobne klasične glasbe, kot sta Ligeti in Cage. V sklopu mentorstva na šoli, ki jo je predtem vodil Adorno, pa tudi z inovatorji tipa Cornelius Cardew in Lamont Young. Stockhausen je napisal preko 300 različnih glasbenih del. V njih se pogosto radikalno odmika od glasbene tradicije, navdih pa po besedah išče pri avtorjih kot so Mesien, Edgar Dvarese in Anton Webern v filmski umetnosti in pri slikarjih tipa Mondrian in Kle. Stockhausenove najbolj vplivne kompozicije koreninijo v dediščini tako imenovanega serializma. Poslogu je inovativno teatralen, vsebinsko pa izkazuje zanimanje za znanost, tehnologijo, religijo, kozmologijo in misticizem. Njegova različna instrumentalna in vokalna dela iz 50., 60. in 70. let razkrivajo različne poti uporabe glasbenega serializma, tako v metodi kot v matematični strukturi. Stockhausen je s svojo kontroverznostjo tako v glasbi kot v življenju izdatno vplival tudi na popularno kulturo. Med drugim se je recimo pojavil na platnici albuma Sgt. Pepper skupine The Beatles. Vpliv njegovih zgodnih del, kot sta recimo kontrapunkte in zeitmase, deklarirajo avtori tipa Cecil Taylor, Anthony Braxton, Khan, The Beatles, Kraftwerk, Bjork, Sonic Youth, Miles Davis, Frank Zappa in Herbie Hancock, če naštejemo le tiste najbolj zveneče. Stockhausen je priznan tudi kot izvrsten profesor in mentor, ki prireja številne glasbene seminarije, ki se jih udeležujejo najvidnejši svetovni skladatelji. Kot gostujoči profesor kompozicije, redno gostuje na različnih najpomembnejših univerzah po Ameriki in v Evropi. Kot eden najbolj vplivnih in izvirnih glasov po vojne evropske glasbene avantgarde, se njegova edinstvena vloga v sodobni glasbeni zgodovini na ta način nadaljuje tudi v 21. stoletju. Stockhausenova kompozicija z naslovom Kontra punkte je nastala v letih 1952 in 1953 kot nadaljevanje neobjavljenega dela punkte. Gre za precej težko delo, tako za izvajalce kot poslušalce, ki temelji na ideji razreševanje odnosa med toni in njihovo časovnostjo. Delo je komponirano za deset inštrumentov, pri čimer je pozicioniranje takšnega orkestra zastavljeno zelo matematično. Kontrapunkt je delo, ki sledi tradiciji povojnega serializma, vendar s to razliko, da Štokhausen specifičen razvoj osnovne teme kombinira s svoje vrstno glasbeno barvitostjo. Na ta način je delo sicer še vedno točkovno, a nikakor monotono. Danes je delo priznano kot eno pomembnejših del sodobne resne glasbe 20. stoletja, ki pa pri publiki seveda ni naletelo na takšno navdušenje. Očitali so mu preveliko in nepotrebno intelektualizacijo glasbe, k čemer so še dodatno prispevala avtorjeva zapletena pojasnila o glasbenih in filozofskih temeljih tega dela. Poslušajmo. you <laughs> Gezang der Junglinge je delo nastalo v letih 1955 in 1956 in 50 in ima sloves enega ključnih menjikov v razvoju elektronske glasbe. Da je delo lahko nastalo, je v veliki meri pripomogla tehnična superiornost enega prvih studijev za elektronsko glasbo na svetu, ki ga je Stockhausen skupaj s prijateljem in sodelavcem Herbertom Eimertom postavil v Kölnu. Z združitvijo elektronsko generiranih zvokov in glasuje v stvari v novo zvočno pokrajino, v kateri je tako njegova domišljija kot domišljija poslušalca osvobojena fizične navezanosti na izvajalca ali inštrument. Biblični tekst, ki ga poje deški glas je vzeti iz knjige o Danielu iz stare zaveze, v kateri Danielovi prijatelji slavijo Boga, ker jih je rešil pred ognjem. Simbolizem biblične zgodbe je predvsem v begu pred smrtjo v življenje. Ideja za delo je bilo štok hausnovo pripričanje, da komponiranje ne sme pomeniti samo aranžiranja zvoka, ampak oboje. Tako kompozicijo kot sintetiziranje posameznih zvokov. Rezultat je več kot zgolj glasbeno delo. Je reprezentacija rojstva glasbe iz kaosa surovega zvoka. RISET IN HERREN her <laughs> Oh, my God. Verwandern Sie Sanje o letenju so obsedale Štokhausna že vse od začetka glasbenega ustvarjanja. Že v 50-ih je pričel razvijati koncepte, kako bi glasbo in glasbenike osvobodil gravitacije. Uresničitev te želje je prišla v delu, ki je nastalo leta 1993 z naslovom Helikopter štrajh kvartet. V tem nenavadnem delu zagodalni kvartet so glasbeniki locirani vsak v svoj helikopter, ki kroži nad koncertno dvorano. Glasba, ki jo igrajo, se pomešana z zvokom helikopterja v dvorani predvaja preko zvočnikov. Recept za izvedbo je sila zanimiv. Med drugim potrebujete štiri helikopterje s piloti, štiri tonske mojstre, štiri kamere moderatorja in godalni kvartet, ki se ne boji igrati med poletom. No kljub izjemni logistični zahtevnosti se delo izvaja precej pogosto. Nazadnje smo ta spektakel lahko spremljali leta 2003 v sklopu znamenitega Salzburškega festivala.